în și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon vă întâmpină ca de obicei priotul Valeriu aducând vă iubiți ascultător programul numărul L276 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri cunosc, cercetăm noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos folosind ca material de studiu un mănânc de explicații al fiecărui verset din Noul Testament, așa după cum Bunul Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească un credincios slujitor al său în persoana preotului Niculiță. Mai înainte de a ajunge la textul lecției lecțiunii noastre de astăzi, care se află în Luca, la capitolul 24, din care vom citi pentru început versetul 37, doresc să dau citire unui scurt fragment din spusele Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia Praznicului pogorării Duhului Sfânt din anul 1991. Cu aproximativ două săptămâni în urmă, am avut privilegiu și bucuria de a mă afla în Curtea de Argeș, cu slujba la care Domnul m-a chemat, și în această perioadă am vizitat vestita noastră mănăstire, unde am găsit Sfânta și Dumnezească Evanghelie tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea prefericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Printre altele, la cuvânt înainte, eminentul autor amintit spune cuvintele următoare. Sfânta Evanghelie este zestrea de mare preț a bisericii, comoara încredințată prin sfinții apostoli, slujitorilor hirotoniți, înzestrați cu harul preoției spre a fi propovăduită, corect interpretată și deplin ocrotită împotriva răstălmăcirii, Întinăciunii, puținării, știrbirii sau incorrectei și interesatei întrebuințări. O, Timotei, scrie Sfântul Apostol Pavel primului Episcop al Efesului, păzește comoara ce ți s-a încredințat, depărtându-te de vorbirile de șarpte și lumești și de împotrivirile științei mincinoase. În legătură cu aceste cuvinte ale Apostolului Neamurilor, Sfântul Vincențiu de Lerin învață, citesc, Comoara înseamnă ceea ce ți s-a încredințat, nu ceea ce ai născocit tu, nu ceea ce ai cugetat, nu ceea ce a aflat mintea ta, ci ceea ce ai primit, nu ceea ce ai cugetat, învățătura însușită nu pe căi proprii, ci prin predanie publică, un bun ajuns la tine, nu descoperit de tine, căruia nu ești autor, ci paznic. Încheia citatul. Ne bucurăm, iubiți ascultători, și cu acest prilej să amintim încă o dată că un adevărat ortodox este acela care se ține de dreptar, pentru că aceasta înseamnă ortodox, creștin, potrivit unui dreptar. Și așa cum am citit, cum am amintit în fragmentul citat mai dinainte, numai cuvântul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, prin revelație directă, este singurul care ne aduce mântuirea, și nu avem voie, așa cum s-a spus, să-l reinterpretăm în mod tendențios, să-l știrbim din învățătura lui, ci trebuie să-l primim așa cum este, pentru că, după cum chiar Sfântul Vincențiu de Lerin a spus, noi suntem paznici ai cuvântului lui Dumnezeu, păzind cu strictețe tot ceea ce am primit. Căci, așa după cum spune, chiar la Sfânta Evanghelie după Ioan, unde Domnul Isus însuși vorbește, la capitolul 12, versetul 48, citesc Cine mă nesocotește pe mine și nu primește cuvintele mele, are judecător ca să-l judece. Cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua aceea de apoi. Iată așadar motivul pentru care Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ne sfătuiește cu putere în cuvântul înainte, așa după cum l-am amintit, Spunându-ne că Sfânta Evanghelie trebuie să fie propovăduită așa cum ne-a fost lăsată, corect interpretată și deplin plin ocrotită împotriva răstălmăcirii, întinăciunii, împuținării, știrbirii sau incorectei și interesatei întrebui Ni s-a spus așa ceva, deoarece potrivit cuvintelor Domnului Isus, noi vom fi judecați după cuvintele Lui așa cum ni le-a lăsat El. Nu după cum au încercat mulți oameni să le răstălmăcească spre pierzarea lor, cât și spre pierzarea acelora care îi urmează învățăturile lor. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Isus că ne-ai lăsat cuvântul Tău și a ajuns până la noi și astăzi. Și dacă nu pentru alt motiv, măcar de dragul fericirii noastre, ajută-ne te rugăm să deschidem larg urechile, să deschidem ochii, să citim, să primim adevărul așa cum ne-ai lăsat tu, fără să-l răstălmăcim, pentru că numai asta este singura cale pe care putem scăpa de judecata zilei de apoi, așa cum ne-ai lăsat în cuvântul tău. Binecuvintează, te rugăm și aceste minute cât stăm în fața cuvântului tău și ajută-ne să lăsăm să pătrundă în noi, să ne întoarcă la tine, să-ți aducem slavă, cinste și mărire, iar noi să avem o bucurie veșnică, fiind împreună cu tine pentru toți vecii. Amin. În continuare, iubiți ascultători, cercetând tocmai Sfântul Său Cuvânt, ne aflăm astăzi, așa după cum am anunțat în deschidere, la Luca, la capitolul 24, din care ne vom începe studiul, cu versetul 37, pe care îl citim, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Plinii de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Desigur, cei mai mulți dintre noi, Înțelegem imediat unde ne aflăm, suntem în împrejurarea în care Domnul Isus, în trupul său slăvit de după înviere, se arată ucenicilor care stăteau cu ușile încuiate. Frica sau spaima, interesul sau neștiința, slava de șartă sau duhul de partidă, toate acestea aduc în sufletul omului o credință falsă. Și cine credește pe o credință falsă? Falsă și nefericită viață are. Ucenicii, din pricina că nu fusese încă deplin restabilită credința lor doborâtă, și încă nu se făcuse o deplină lumină în sufletele lor cu privire la moartea și învierea marelui lor învățător, Domnul Isus Hristos, ei credeau ceea ce nu era adevăr. Credeau că Domnul Isus, care stătea în mijlocul lor, nu este real, ci doar un duh, o vedenie. Nimic nu poate produce atâta durere, turburare și spaimă diavolului, ca moartea și învierea Domnului Isus. În acestea este răscumpărarea noastră reală și înfrângerea lui definitivă. Din pricina aceasta caută satan pe toate căile și cu toate mijloacele posibile să acopere aceste adevăruri, să le tăgăduiască, și să pună în locul lor altceva. În primele veacuri creștine, era o erezie care învăța pe oameni că Domnul Isus n-a murit cu adevărat, ci a fost numai leșinat, iar învierea n-a fost reală, ci doar trezire din leșin. Spunem încă o dată cu apă și cu tot focul inimii noastre că Domnul Isus a murit cu adevărat, a înviat cu adevărat, S-a înălțat la cer cu adevărat, unde mijlocește pentru noi și va veni cu adevărat a doua oară ca să-și ia biserica sa. După înviere, Domnul Isus era stăpân absolut peste timp și peste spațiu. El putea să se arate într trup de carne oricând și în orice loc, fără să fie împiedicat de cele pământești. Ucenicii nu l-au văzut venind, ci el. A tot în mijlocul lor, adică n-a deschis ușa și nici n-a spart zidul. Și totuși nu era duh, ci era omul Hristos înviat. Ucenicii, deci plini de frică și de spaimă, credeau că văd un duh. Apariția minunată a Domnului prin ușile încuiate este o taină pe care nimeni dintre oameni n-a înțeles-o și deci n-a putut-o explica. Ea este reversul dispariției sale minunate dinaintea ochilor ucenicilor din Emaus. Sub orice înfățișare s-ar descoperi, Iisus cel real va fi cunoscut de adevărații lui ucenici. Potrivit cu cele spuse în la capitolul 16 cu versetul 14, Domnul Iisus s-a văzut silit să mustre pe ucenici din pricina împietririi inimilor și a necredinței lor. Binecuvântate sunt mustrările Domnului Isus aduse credincioșilor săi. Ele totdeauna au menirea să-i întărească, să-i lumineze și să-i înflăcăreze în alergarea lor pe calea credinței. În versetul următor, la versetul 38 din Luca și 24, unde ne aflăm, îl auzim pe Domnul Isus spunându-le: Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Înainte de a ajunge la versetul următor, unde vedem completarea pe care Domnul Isus o aduce acestor cuvinte, haideți să cugetăm puțin pe marginea acestui verset. Vedeți, Domnul Isus voia să-i scape pe ucenici de buimăceala în care se aflau și să-i aducă într-o stare de limpezire în gândirea și credința lor. Din pricina aceasta i-a întrebat, pentru ce vă tulburați? De multe ori, o întrebare pusă la locul ei și în momentul potrivit scapă un suflet de la moarte sau de la o nenorocire mare. Pentru ce vă tulburați? Întrebarea este pentru toți credincioșii din toate veacurile până va veni Domnul Iisus din nou. Pentru ce vă tulburați? Recunoașteți ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru voi, ceea ce v-a făgăduit și ceea ce vă pregătește. Recunoașteți ceea ce este El pentru voi, prietenul vostru, mântuitorul vostru, mirele vostru." Ce este ceea ce vă tulbură? Păcatul? O, Domnul vrea să-l ierte, să-l biruiască și să-l nimicească." Este cumva lumea? Ei bine, El a biruit-o, a osândit-o și în curând va aduce pentru ea judecata ultimă." Îngrijorările și necazul acestei vieți sunt cumva pricinile tulburării voastre? El ne spune și cu privire la acestea, aduceți-le la mine în rugăciune, aruncați-le asupra mea, lăsați-le la mine, cunosc tot ce vă apasă și am ținut seama de tot în bunătatea mea, vreau să iau aminte la toate nevoile voastre. Pâinea vă va fi dată și apa nu vă va lipsi, voi face un drum în pustie și o cale în locurile secetoase. La Iuan 14 cu 1, Domnul Isus spune: „Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.” La Psalmul 37 cu 5 citim: „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului; încredete în el și el va lucra.” La Proverbe 3 cu 6 citim: „Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărerile. Da, iubiților, Domnul Isus va păzi calea prea săi. Să nu ni se ridice niciun gând străin în inimă, ci să privim la El cu credință și vom primi lumina și pacea Lui în trecerea noastră pe pământ. În versetul 39 de la Luca 24, Domnul Isus se adresează cu ucenicilor în continuare cu aceste cuvinte. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele! Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase cum vedeți că am eu. În dorința de a-i convinge pe ucenici că este viu și cel adevărat, Domnul Isus a arătat mai întâi semnele morții sale, adică mâinile și picioarele străpunse de cuiele crucii. Acesta este un adevăr puternic și de neînlocuit, adică Hristosul cel adevărat, este cel care vine mai întâi ca un Hristos răstignit și apoi ca Hristos înviat. Dacă nu vine în felul acesta, este un duh, o arătare fără putere de mântuire și de adevăr. Nu un Hristos filozofic primit numai cu capul, ci pe Hristos cel răstignit, Hristos care a murit pentru păcatele noastre, și care a fost înviat de Dumnezeu pentru că ne-a socotit neprihăniți. Un astfel de Hristos vrem să primim ca Mântuitor, ca Domn și ca Mire, pentru că El este Hristosul cel adevărat, El este cel care înnoiește viața din temelii și o face după chipul și felul său de a fi. Hristosul cel adevărat totdeauna caută, mai întâi, să încredințeze Sufletul de Adevăr, și apoi urmează celelalte lucruri. Când își începe el lucrarea, o duce la bun sfârșit. El deci se adresează ucenicilor cu aceste cuvinte. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne nicioase, cum vedeți că am eu. Semnele cuielor. Sunt semnele de cinste ale dragostei Domnului Isus pentru noi păcătoși mântuiți prin credința în jertfa Lui. El spune ucenicilor, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Moartea a schimbat numai starea Lui, dar nu și inima Lui. El era același. După cum arătarea Domnului Isus la Marea Tiberiadei este o paralelă a pescuirii minunatei, în același fel, și arătarea din seara Învierii despre care vorbește aici Sfântul Evanghelist Luca, este o paralelă la umblarea Mântuitorului pe apele mării. Recitim această frază pentru cei care ar dori să o asculte încă o dată. După cum arătarea Domnului Iisus la Marea Tiberiadei, așa cum este descrisă la Ioan 21, este o paralelă a pescuirii minunate descrise la Luca 5. tot în același fel, arătarea din sarea învierii despre care vorbește aici Luca este o paralelă la umblarea mântuitorului pe apele mării descrisă la Ioan 6. Și atunci și-a găsit ucenicii buimăciți, dar el i-a liniștit și i-a bucurat, asigurându-i cu dragoste de apropierea sa prin același cuvânt, eu sunt, da. Mântuitorul nostru ne izbăvește totdeauna din orice nedumerire și din orice întuneric, dându-ne de plina încredințare a prezenței sale. El este același pentru noi, plin de dragoste și de milă, de aceea ne putem încrede în El fără nici o șovăială. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele! Eu sunt! Pipăiți-mă și vedeți! Un duh n-are nici carne nicioase, cum vedeți că am eu. Acest eu sunt, spus de Domnul Isus, în ebraică este tradus prin Yahve sau Jehova. Așa s-a legitimat Dumnezeul lui Moise în Exod. Acesta este numele lui Dumnezeu pe care el și l-a dat. El este adevărul în toate privințele. Eu sunt, zice Domnul Iisus ucenicilor săi. Eu sunt cel adevărat și veșnic, pipăiți-mă și vedeți! Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, pipăiți-mă și vedeți! Culegem de aici următorul gând duhovnicesc. Domnul Iisus, Mântuitorul Lumii, se descopere astăzi păcătoșilor arătând mâinile și picioarele sale, adică trupul său pe pământ, biserica cea vie, prin credincioșii săi adevărați care alcătuiesc trupul său, Domnul Isus se arată astăzi lumii ca ea să-l recunoască și să vină la mântuire. Iată marea răspundere a tuturor credincioșilor în umblarea lor prin lume. Vede ea în ei trupul Domnului Isus, adică o fericită unitate de dragoste și de părtășie? Pipăie ea acest trup? Domnul Isus a rugat în Ioan 17 cu 21.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 În versetul următor, la versetul 40, citim că După ce a zis aceste vorbe, Iisus le-a arătat mâinile și picioarele sale. Iubiți ascultători, să fim foarte atenți la ceea ce ne arată Domnul Isus, căci ceea ce ne arată El are o deosebită însemnătate pentru noi, pentru mântuirea și desăvârșirea noastră, pentru lucrarea pe care o avem de făcut printre oameni. După cum s-a spus în meditația mai dinainte, Mântuitorul nostru ne arată mai întâi semnele morții sale, ca prin acestea să-și dovedească mai puternic învierea sa. Mai întâi Hristos cel răstignit, prețul răscumpărării noastre, și apoi Hristos cel înviat, dovada a primirii prețului răscumpărării înaintea scaunului dreptății dumnezeiești. Dar noi, și săi, în lucrarea pe care ne a încredințat o astăzi pe pământ, nu trebuie să-i urmăm oare pilda, întrucât este marele nostru învățător? Nu trebuie să arătăm și noi semnele morții, adică ale răstignirii firii noastre vechi față de lume și păcat, ca dovada învierii noastre la o viață nouă? Numai cine își arată semnele morții sale în umblarea sa pe pământ, numai acela dovedește că este un înviat din moartea păcatului și deci un adevărat mărturisitor al Evangheliei Mântuirii. Dacă cineva se dă drept mărturisitor al cuvântului lui Dumnezeu, slujitor al cuvântului lui Dumnezeu, copil al lui Dumnezeu și totuși trăiește la fel ca lumea cealaltă în păcat și în toate cele ale lumii, acela nu are semnele răstignirii și nu are de ce să vorbească despre înviere. Acela nu este un mărturisitor, ci acela este un înșelător. Ne spune deci aici Luca că Domnul Isus, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele. Iată un gând duhovnicesc. Mâinile și picioarele Domnului Isus Hristos, cum s-a mai spus, sunt astăzi și săi care sufer, care sunt străpunși de ura lumii pentru numele Lui. El ne arată pe ei ca fiind trupul său adevărat. Cine cinstește trupul lui Hristos, îl cinstește pe el, capul. Câtă grijă trebuie să avem noi așadar? purtarea față de cei credincioși, ca nu cumva să-i nedreptățim în ceva sau să nu le dăm dragostea noastră fierbinte și cu părtășie. Știți ce? Mai bine să iubim și pe cine n-ar merita, dacă se poate spune așa, decât să scoatem cumva din dragoste pe vreun mădural al trupului lui Hristos. Mare grijă să avem! Iată care a fost reacția ucenicilor, Față de această manifestare a Domnului Isus. citim versetul 40 și 1 de la Luca 20 și 4. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis. Aveți aici ceva de mâncare? O iubiți ascultător, inima omenească este prea mică și prea slabă ca să poată primi dintr-o dată o bucurie atât de mare. Am văzut deci, că mai întâi teama și spaima au împiedicat credința nuceni. Acum, Bucuria mare, de asemenea, este o piedică încât ei nu pot crede. Pentru a se obișnui cu noua lor fericire, ucenicii trebuie să o ia încet, iar Domnul Iisus le-a venit în întâmpinarea slăbicinilor. El, ca să le dovedească realitatea prezenței sale fizice, le cere ceva de mâncare. Domnul nu cere lucrul acesta din pricina sa, a foamei sale, ci din pricina necredinței ucenicilor. Totdeauna când ne cere Dumnezeu ceva, Face lucrul acesta nu pentru sine, ci pentru noi, pentru binele nostru veșnic. El vrea să ne dea ceva veșnic după ce mai întâi ne cere ceva trecător. Aveți ceva de mâncare? întreabă Domnul. Prin mâncare, mântuitorul nostru statornicea credința ucenicilor în învierea lui. Mâncând din mâncarea lor, credința falsă că el ar fi fost în duh o arătare le-a fost spulberată. Duhovnicește înțelegând lucrurile acestea, numai cine se hrănește zilnic cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu dovedește că este cu adevărat un înviat din moartea păcatului, dovedește că nu este o arătare, o închipuire, adică o credință închipuită și de formă. Arătarea, adică viața formalistă creștină, nu poate și nici nu dorește să se hrănească cu pâinea adevărului dumnezeiesc. Dragul meu, te hrănești și tu zilnic cu mâncarea lui Dumnezeu? Numai dacă faci lucrul acesta în mod constant, numai dacă simți foame după cuvântul lui Dumnezeu, numai dacă îi simți lipsa atunci când n-ai putut avea parte de el, numai în cazul acesta ești o realitate și nu doar o închipuire. Ce trist este să vezi foarte mulți care se numesc creștini, așa după cum am mai amintit și într-unul din programele mai de mult, se numără ca și creștini în țara noastră peste 20 de milioane de oameni, dar dintre aceștia, mulți nu au o scriptură în casă, iar dintre cei care o au, cei mai mulți nu citesc, iar dintre cei care destui de puțin o citesc, sunt și mai puțini, a cei care o trăiesc în practică. Dovada că ești o realitate a lui Hristos cel Înviat se face prin însăși faptul acesta că te hrănești ca și El cu cuvântul lui Dumnezeu, fără de care nu poți supraviețui cum nu poate supraviețui peștele fără apă. Dea Domnul ca adevărul acesta să ne facă să ne cercetăm în mod serios cei care nu am fost până acum copii ai lui Dumnezeu, să cerem ca Domnul Isus să ne nască din nou și pe noi, iar cei care suntem, să ne hrănim tot mai vigoros cu pâinea vieții. Iubiți ascultători, marcăm încheierea programului L276 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, Citind o poezie care evidențiază unul din foloasele citirii Cuvântului lui Dumnezeu, urma de o cântare. Poezia poartă titlul Cuvântul tău, Isuse. Cuvântul tău, Isuse, în orice zi amară, mă mângâie și îmi face tristețea mai ușoară. Cuvântul tău cel dulce, în munca mea, mă ajută, mă bucură și îmi face povara mai plăcută. Cuvântul tău, Isuse, îmi curăța am minte, Mai sfânt îmi face gândul și vorba mai cu minte. Cuvântul tău puternic, lumină-mi este în casă, Cântarea-mi face dulce și noaptea mea frumoasă. Cuvântul tău, Isuse, mi-e scumpa vieții pază, Cărarea-mi o însoțește și cerul-mi luminează. Cuvântul tău cel veșnic, E taina negreită ce-mi face viața dulce și moartea fericită. Amin.